مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَقَالَ رَبُّنَا فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بَعْدَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا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 je kazao u svojoj plemeni toj knjizi ovi koji vjerujete, bojte se Allah, istinskom bogobojaznišću i ne umirite nikak odljugačije osnovno muslimani. Zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Večeras, inša vas, nećemo osvrtati na ono što se desilo. Osvrnili smo se u pisanoj formi. Isto tako smo se obratili na tu temu predavanjem. Tako da večera sam obvodao za Allahov subhanahu wa ta'ala pomoć nastavljamo govoriti o Allahovim lijepim imenima njihovom značenju a večera ćemo govoriti o dva velika Allahov subhanahu wa ta'ala imena e, Pokušao sam pojmiti prošli put govoriti o tome da neka uvijek kada se nešto desi mi spomenimo neko Allahov tebarek ve ta'ala ime koje se u značenju i podudali sa onim što se dešava. Međutim, kada promisliš i kada razmisliš koje god Allaho s.a. ime da uzmiješ, da govoriš, mora se znači poklopiti sa stvarnošću, sa onim činjeničnim stanjem koje se dešava, znači oko nas. Očela sa koboda su dva imena, prije svega El-Vekil i drugo Allaho tebarek v.a. ime El-Kefil el-wakiy, je el-kafir. Odnosno do drugo ime el-kafir posto i znači raziglašne kod učeniaka neki ga obrajaju odnosno pobrajaju da je od Allaha je lijepih imena dok drugi ne i kazali smo da su te razake u, u smislu na da li neko smatra da je to Allahovo vlastito ime ili opisno opisno ime odnosno da da podpada pod Allaha te bare svojstva odnosno odnosno savršena Allah subhanahu svojstva A jedan od onih koji tvrde da, je, da Allaho je lijepih imena je svaka koji Hafiz ibn Hajar, rahimahullah. Tako da smo mi uzeli, da spomenjamo, da kažemo nešto o imenu El-Kafir i El-Vekir. Međutim, podajte značenje kada bi pokušali da prevedemo na naš jezik. Mi su na početku kazali da je jako teško, odnosno može slobodno kazati, nemoguće da Allaho te bareke ve ime prevedemo na naš jed, jezik jednom riječju, nego tu se mora pokušati pojasniti kako mi svatili na našem jeziku ta velika značenja Allahovih lijepih, lijepih imena. Elvekir, jedno od značenja koje bi mogli kazati, onaj koji sređuje njemu prepuštene stvari. Ono možemo zaključiti da se odnosi na telekulu, oslonac, da se pouzdaš na Allaha Čelešanu, a kada prepustiš svoje stvari, Allahu Tebarek, Letala, pogledajte značenja imena, on je taj koji svaki postupak, sve stvari koje njemu prepustiš, da ih on čuva, da pazi, da vodi brigu o tome, sigurno si prepusti onome koji će to na najbolji način, odnosno na najbolji i najljepši način da vodi brigu o tome. Zatim kažu onaj kojem je sve povjereno, Znači, nema situacije da nije ona povjerena Allahu te bareke te bareke vt. Zatim kažu koji je za sva stvorenja dovoljen, kafi. E, možete poveziti sa situacijom. Zatim, onaj koji se stara i brine. Koji se stara i brine. I mi smo da se vlađe što ono učento brine svim stvorenjima, ali to ta njegova briga se dijeli na opću općenitu za sva stvorenjenu posebnu prema, prema vjernicima. Zatim sveopći staratelj, jedno od značenja, a za ime laha tebare kevetara el kefir imamo značenji jamac koji garantuje. I to je jedno od onih imena koje mogu znači prevesti jednom, jednom riječom. Ili ime znači može se kazati izdržavalac prije brinje znači o svojim stvarenjima. Vakel u arapskom jeziku ima značenje dati nekom punoć, dati nekom da vodi brigu, nazor o nečemu, prepustiti mu znači posao nekim. I mi danas smo u stanju znači, da uh, takve stvari dajemo odgovornost kome mi hoćemo koga mi odaberemo. Zatim je u Dževahiri rahimahullahi kazao tewekkul, je iskazivanje svoje nemoći, iskazivanje svoje nemoći i oslanjanje na nekog drugog. Znači kada, znači pa istinski tevekul, i tevekul ćemo mi govoriti, imaš tevekul, oslanac, pouzdanjina vlaha u potpunosti, znači svi moramo to da imamo pri sebi u svim našim postupcima, nekada je on strogo, znači, isključivo da se oslanjiš na vlaha te bare kvetala, Ali nekada isto tako je zabrajna bilo koga, pa se dijeli, znači u, u smislu, u onim stvarima koje ne može niko drugi uraditi, učiniti, osim Allah te barek vatala, nije ti dozvojeno to povjeriš i prepustiš nekom drugom. Kao primjer što je, znači da ti neko podari nešto što nije u mogućnosti. Kao da odeš kod mrtvi, da tražiš od njih, da se na njih oslanjaš, moraju biti ni sami sebi u stanju pomoći kako će pomoći tebe. Znači takva stvar, ne samo da je zabranjena, nego takva stvar je znači, širk koja izvodi koja izvodi vjere ko od takve i na takav način traži. Imamo zabranjene stvari i dozvoljene stvari ove koje su u ljudu stanju, znači da ti učine, da nešto zatražiš od njega, kažeš povjerio sam u stvar, on će mi to ako budu dozvolahu pomoć uh, uraditi. Zato ćemo mi navesti definicije zbog ovoga što se odnoseva Allah te bareketa imena sa svojim značenjem, znači neophodno je spomjeti definiciju te rekula. Šta je te rekula stvari? Pogledajte definiciju ibn Rajbah rahimahullah. Kaže tevekul je istinski oslonac srca. Ne postupka nego srca na uzvišenog Allaha te bareke te bareke te alah prilikom postizanja bilo kakve koristi ili otklanjanja neke neđači. To je jedna od opštih definicija te Tevekula. A Ibnu Slemini, drugi učinjaci, dodaju znači, istoj ovoj definiciji još i prihvatanju i rađenju po sebebima, uzro, uzrocima, znači određenim. Ne da kažeš, ja ću sjetiti sjeti u kući pa će malađe došao na hranti, jer se ja zaista istinski oslanjam na lahat tebarek eva tala. Ne, zato je dodato ovo, znači da prihvatiš i da radiš po esbatima, po uzrocima koji vode tome pa ćeš izaći iskuće, pa ćeš posla, otićeš kod nekoga, neko će ti dati nešto, neko, nešto, tako da si ti prihvatio sprave, a Allah je razzak, Allah će ti da te obskrbu, Allah se brine o tebi, kad istinski prihvatiš za te sprave sebebe, nakon toga Allah Đelešanu će te pomoći jer se pouzdao iskreno u njega, on ti je podario znači i te mogućnosti. Vakil ima značenje kefila, znači vakil, ima značenje kafila. Pogledajte znači kako ona ima isto značenje. Zbog čega Allah Želešanu kaže Allahu ala ma nekuru vekil. U značenju, Allah je nad svim onim što govori vekil. A što znači ovdje vekil? Jamac, znači garant. Za sve ono što kaže Allah i za toga te tabare kebetala stoji i garantuje. Jamči. Tako da je ovdje vekil, učenjaci kažu u značenju kefil. Zatim, el ezheri rahimahullah je kazao el, -ka, el -ka fil pogledajte, znači ne kefil nego kafil ima značenje isto tako, znači koji se brine o nekoj osobi trošijeći svoj imetak na njega. A u hadisu poslanika sallahu alaihi wa sallam od sahla radijallahu anhu kaže se da kaže Poslanih sallallahu alihi wa sallam وَأَنَّ وَكَافِرُ الْيَتِيمِ zatim kaže فِي الْجَنَّةِ حَاكَذَا poloje tova dva pristina, kaže prije si srednji prst Poslanih sallallahu alihi wa sallam je pokazao s tim da je napravio razmakar فَفَرَجَ kaže u hadisu Poslanih sallallahu alihi wa sallam فَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْعَ pa je napravio malo razlik izmež ta dva pristina kaže ja sam وَكَافِرُ ال skrbnik, znači o jetimu, koji troši svoj metak na jetima, smo u dženetu poput dva prsta. Napravio je raz, učenjaci kažu, zbog toga hoće se dati do znanja, da nisu oni isto, ali da je veoma blizu, znači, znači tada ređa, pored poslanika, sallahu alihi vselem, će doći onome koji kafiru jetim, ko se brine i troši svoj metak u dijelji na jetima. Pa vidimo znači za značenje kafila da ima znači, značenje onaj koji se brine o drugoj osobi trošeći svoj metak na njega. Spominjanje ovi Allahovi tabare kvetara uzvišeni imena u Kur'anu. Prije svega Allahu ime El-Vakil spominje se na četrnest mjesta u Kur'anu. Znači Allahovo ime El-Vakil spominje se na četrnest mjesta U Kur'anu, znači, kada pogledamo prevode na bosanskom jeziku, u većini slučajeva ćemo vidjeti da se prevodi kao zaštitnik. Da su pokušali, znači, prevesti ovo Allahu te i Vt. ime jednom riječju u Kur'anu kao zaštitnik. Allah je što vam kaže? وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِّعْمَلُوا وَكِيرُ I oni su kazali, dovoljan nam je Allah, جَلَشَانُهُ, a On je divan zaštitnik. E sva Sve ajte koje ćemo citirati, su u tom značenju. U teškoći, jako teškim trenucima, kada sa svi okome, kada svi krenu prema tebi, kada nemaš izlaza, isti teških situacija, treba da kažeš ove riječi koje, u koje čvrsto vjeruješ da ti je dovoljan u tim trenucima Allah, a kada se shvatio da ti On dovoljan u tim trenucima, znaš da je On divan zaštitnik, odnosno da te niko ne može pomoći ko te nikada može zaštititi osim Allah te bareke VeTale. A mi ćemo ukazate nešto ovim riječima kada i gdje su rečene. u mlađelašanu sure nisa u 81. ajetu kaže: "Wa tawakkal 'ala Allah". Is osloni se, uzdaj se. Wa Allah te bareke te bareke veTala, wakfa billahi wakila. A zaista isti je Allah dželešanu tebi dovoljan kao zaštitnik. Odnosno, kada se vratimo na ono značenje, na početku, prepusti svoje stvari Allahu Đelešanuhu, sve svoje situacije, sve što činiš, sve što radiš, sve probleme, sve ne da će prepustiti Allahu Đelešanuhu, a zaista on dovoljan taj, ako mu to sve prepustiš, da će se so on o tome, da to prođe onako kako je on te barek je zadovoljan. Zatim, u Sure Al-An'am, u 102. Ajitala, što kaže, وَلَيْكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ To vam je Allah vaš gospodar la ilaha illahu i pored njega nema drugog istinskog Boga osim osim njega Haliku اللَّهُ شَيْ i on je stvoritelj svega, sve stvoreno znači on te bare kvetala je stvorio fa'abuduhu i takvog gospodara vi obožavajte njemu i bade činite pa kaže wahuwa ala kulli šaj'im vakim i zaista on subhanahu wa ta'ala nad svakom stvari bdije, vakim, ovdje pogledajte značenje wahuwa ala kulli šaj'im vakim zaista on bdije i nad svake stvari on ima značenje šahid znači, značenje šahida on svaku stvar svjedoči ništa mu ne promiči njegovom univerzalnom nazor. Zatim kaže usur Al-Muzammil u devetom ayetu: Rabb al-mashriki wal-maghribi la jom, gospodar i istoka i zapada. Pogledajte, istoka i zapada i nema istinskog boga pored njega, znači osim njega fattahidhu. i njega uzmi kao zaštitnika. Nikog drugog, brate. Niko Allah te bareke te bareke ve ta'ala. Duk Allahu al-Kafil. Se spomni samo na jednom mjestu u Kur'anu. I to u suri An-Nahl, u devadeset i prvom djelu, al kaže: "Vakad ja'altumu Allaha Allaha učinili nad sobom svojim postupcima jamcem. A Allah dželle šan, se tuje, odnosno vidite izna ono što radite kako su značenje ovih imena što učinjanci kazali kada se odnose na Allah te barekvetal pre svega alfera rahimellahu kaže za Allah alayet dela što kaže fattahidhu wakila i njega uzmi kao vekila to jest uzmi ga jamcem za ono što je obećao wa man asdaq minallahi kila ako iskrenije govori od Allaha te bareke tebareke teala I ovog je slava znači isto tako ibn Kutejbe. Ibn Đarí rahimahullah za ajdi Allah što kaže iz sura Nisa 81. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا Pouzdaj se u Allaha djelašanu a on je zaista dovoljan tebi kao zaštitnik. Kaže to jest o Muhammed uzdaj se u Allaha prepusti sve, sva svoja stanja njemu tabarake wa ta'ala osloni se na njega u svim svojim stvarima, a dovoljan ti je on kao zaštitnik. Odnosno, kaže, on ti je dovoljan kao oslonac, a koga se možeš, znači, ili u koga se možeš pouzdati, pored Allaha te bareke evatara, da ti garantuje da će te pomoći i da je u te pomogni, osim osim Allaha te barek evatara. I, I zaista je, kaže, on divan zaštitnik i divan pomagač. Zatim u suri LNAM anam sto drugom, ajte Allah što nam kaže وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ A on na svakom stvari bdije, znači Allah sve što je stvorio, kažu, sve to čuva, o svim tim stvarima brine. Znači on je vakil, za svih tih stvari, o u tome, znači vodi računa, čuva te stvari i brinje se, brinje se o njima i nazire iste kaže upravlja svim stvarima, svim svojim stvorenjima, sve što je stvorio, obskrbje i brinije se o njima svojom apsolutnom, apsolutnom moćem. Ništa ne izlazi, znači, iz Jegove apsolutne moć. Tako da bilo kakva situacija, da si umet poslanika sallahu aljih veseleme, oni koji istinski shvati Allaha subhanahu wa ta'ala, za njih nema straha, nema straha kada se pouzdaju i uzdaju u Allaha džalle džalle wa alam. El-Hulaymi Rahimahullah je kazao za riječi El-Waqiyl je onaj na koga se oslanjaju i uzdaju stvorenja. Njemu pripada stvaranje i odredba. Znači sve što se stvara. Svaki postupak je stvoren. Ovdje se kaže stvaranje i odredba, znači halp. Sve što je stvoreno, svi pokrijeti, sve radnje, znači i ljudi, stvorenja i njihove postupci su stvoreni. Što znači što god da se desilo i šta god da se dešava, što će se dešavati. Allah je to stvorio. Svaki taj postup. Njemu pripada znači i stvaranje i odredba. Pored njega niko ništa ne posjedio. Tako da vidimo da iz ovih navedenih značenja Allahovo ime el-vekil obuhvata značenje da je on el-kafi, da je on dovoljan svojim robojima. Zatim da je on jamac el kefil u značenjem svojim robojima i da je on el-hafiz Čuva svojih robova, čuva njihovih postupaka, njihovih dijela i svega da se on brine o svojim stvorenjima. Znači to bi moglo biti od značenja. A ima kurtu bih rahimahullah za Allahu tebareke wa ta'ala ime el-kafil kaže da ima značenje es-shahid onaj koji, znači bdije, onaj koji sjedoči svaku, svaku stvar. Zatim kaže ima značenje el-hafiz onaj koji se brine i čuva svaku stvar I zatim kaže ima značaj jamac koji garantuje znači, za svaku stvar, odnosno ono što je kazao tefsir, znači ovo se nazva u tefsiru kurtubija. Šta su plodove ovih imena? El Vekir i El Kefir. Prvi značin koji je jako bitan plod spoznanja ovih imena, da osjetiš kao iman u svojem srcu, jeste da je uzvišen El Vlađarašanu taj koji se brine o svim svojim robojima, o svojim stvorenjima, Nači ko se pouzda, ko se uzda na njega, on mu je dovoljan kao zaštitnik i onaj koji će se briniti koji će se brinuti o njemu. Odnosno kažu da je on Allah tebareke ve taala svi svih svojih stvorenja, da im daje ono što je khair za njih i dunjaluka i ahireta. I to je značenje el vakil i el kafil, kako smo vidjeli u jezičkom značenju i kada se odnosi na Allah subhanahu ve Zatim drugi plod, spoznaj ovih imena, jeste da istinski tevekul oslonac isključivo pripada Allahu tebareke vetale. Nije ti dozvoljeno. Ne imaš pravo da se oslanjaš na nekog drugog pored Allaha tebareke vetale. To je njegov hak. To je pravo Allaha tebareke vetale, i samo na njega trebaju da se oslanjaju ko istinski pravi, pravi vjernici. Allah dželle šanu kaže: "Wa 'alallahi" فَتَوَكَّرُوا in كُمْتُمْ مُؤْمِنِينَ I Allaha se oslanjajte وَالَى Allahi فَتَوَكَّرُوا إِمْرِ Naredba imperativ. I Allaha se oslanjajte ako ste zaista pravi vjernici. Nema Habibi na brata, na džemat, na pojedinca, na zajednicu, na državu, na ovog, na onog, nego na Allaha te bareke wa ta'ala in kuntum. Ako se zaista, znači, pravi vjernici, ajetu sure Al-Maide u 23. ajetu. Zatim Allah dželal šanuh sure Al-Anfal u drugom ajetu kaže: Innamal mu'minunel ladzina iza zukirallahu vajilat qulubuhum. Zaista su pravi i iskreni vjernici, oni kada se Allah dželal spomene, njihova srca obuzme strah obuzme stra, srca zadrhti. Kada se Allah dželešan spomene, jevojem jednomjerilo za svakog vjernika koji tvrdi da je može i muhsin, da je pravi evlija, da osjeti kada se Allah dželešan spomni, da li njegovo srce zaterperi, da li obuzme strah ili još uvijek treba da se nan dograđuje. Zatim kaže: "Va idza tuliyat alayhi mayatu zadetuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun." A kada se Allahovih ajeta citaju, počne ti ajeti uzroku da se njihov iman poveća u njihovim srcima. To su pravi zaista vjernici kako Allah što kaže. I ne samo to, pogledajte osobina da se Allah, kada se Allah spomene, srca obuzme strah, i ti ajeti povećaju iman u njihovim srcima. I treća osobina pravi iskrenih vjernika Allah što vam kaže وَالَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَرُونَ I oni se na Allaha istinsko pouzdaju, odnosno oslanjenju. To su pravi iskreni vjernici, pravi, pravi mu'mini da u svim svojim situacijama, u svim svojim stanjima na Allaha Tebareke wa ta'ala se oslanjaju. Zato je Sa'id ibn Đuber kazao Tevekkul ima značenje oslanjanje na Allaha te bareke ta'ala u značenju Tevekkula da je to potpuni iman. A učinjanci su kazali da je Tevekkul rukni imana. Rukni imana. Zna ste, znači koliko je opasno da u ovim stvarima pogrišiš da onaj ne oslanja sa svojim srcem iskreno na Allah, Anđelešana, nego se oslanjaš na druge. I kad ima strah, i kad imaš nadu, i kad želiš nešto, da to otraješ od nekova koji nije u stanju, koji nije u stanju, tako je da ti podari. Znači, koliko čovjeka koji je rukn, i ako nisi upotpunio to, znači srušio si rukn imana. Kad se srušio rukn iman, više ne može da obstoji. Iman nestaje. Zato se sa nekog drugog u stvarima koje niko nije u mogućnosti da ti ispuni, da te sačuva i učini da te sačuva je od stvari koje, koje su šta? Kvari. Kvari tvoje, naručavaj tvoj din, tvoj iman, tvoj srcu, odnosno su u stvari širka. U stvari širka, da se oslanaš na nekog drugog, a ne na Allaha tebare kevetala u stvarima koje ti niko drugi ne može pomoći osim Allah, osim Allah tebare kevetala. Zato ono kaže u sura Nisa, Watawakar ala Allah, وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا A u Allaha se pouzdaj I zaista ti je Allah Čelešanuhu dovoljan kao zaštitnik Nikak drugih habibili I kako se zaista pouzda na Allaha Ibnu Kajim Rahimahullah kaže ko, ko bi se istinski pouzdao, osnovljen na te bare Kvetala, da brdo pomakne Da brdo pomakne Bio bi, kaže, u stanju brdo pomaći ta istinski telekola, su mi daleko od istinskog telekola svaki mali problem koji na našem putu nađe, mi se pokolebamo. Može ovo, ima ta ova neka priča, ima neki govoručenjaka, to se može zaodličiti, to su pravi istinski vjerici. Zatim treći plod spoznaj ovih imena, da Allaha Đelešanuvu voli onoga ko se na njega ustali. Znači, Allaha Đelešanuvu, kada ti nešto naredi, da učiniš, da uradiš, da imaš kod sebe, pri sebi tih dijela, Allah svako to dijelo nagrađuje. Svako dobročinjstvo, a svako dobročinjstvo, sva ta dijela su koja Allah Đelešanovu voli, sa čim je On subhanahu wa ta'ala zadovoljan. A kada Allah Đelešanovu neko dijelo voli, sa kojim je zadovoljan, tako dijelo slijedi nagrada. O Allah sve sliđi Naga do Allah te bareke vetala za takvo djelo. I ovaj tevekul koji Allah dž.š. nareduje i čini ga da bude to isključivo tevekul oslonac na Allaha te bareke vetala. Ko bude ostvario, ko bude imao taj tevekul u svom srcu, u svojim postopcima, takvog Allah te bareke vetala voli i sa njim je zadovoljan. A kazali smo uvijek ponavljamo pravilo, koga Allah zavoli sa njimi je zadovolja, skimmi ala te bare koje te zadovan tako u uđennet. Allah đelešano kaže, fe iza azem te feteakker al Allah, kada se odlučiš da nešto učiniš, kada neješ neko odluku. nakon toga Allah š kaže fete okel al Allah, nakon toga sa slana Allahđeleša. Razmisli promisli vidi jelu riju ka. Znači taj pospoj koji činiš, nakon toga se na Allaha Tebare Kvetala osloni Inna Allaha juhibbul mutavakkilin Zaista Allah Đelešanu voli one koji se na Allaha Tebare Kvetala osloni Znači te veku koji ti je naređen, ako ga budeš izvršio, ako ga budeš imao ko sebe Allah Subhanahu Wa Tala će te zavoliti i bit zadovoljan tobom Zati u, u suri Šura u 36. ayetu lašan kaže: "Fama utitu min shay'in famata'ul hayatid dunya." Sve što vam bude dato, i malo i veliko, od njalčki je pota to su, znači ukrasi dunjalka. Kratki znači ukrasi dunjalka. Zati našar kaže nakon toga: "Wa ma indallahi A ono što je kod Allaha daleko puno bolje i vječno traje. Kod Allaha Tebarek v.t. Međutim, kako završava ovaj Kur'anskaj, za koga je to što je hayrum wa ebqa, što je bolje, što puno, znači, duže traje, vječno, kod dželšan, Koga je to pripremio? Allah Tebarek v.t. kaže لِلَذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّنُونَ To će biti taj hayr koji je sačuvan kod Allaha dželšanu, koji je v.t. će biti pripremeni da onima koji budu čvrsto vjerovali u All Ina na Allaha se oslanjali. Tevekul imali kod sebe, znači ona istinski pravi tevekul. Zatim sljedeći plod spoznanja ovih imena, da je Allah Đelešanuhu zabranio da se stvorenje oslanja na nekog drugog pored, pored njega Tebare Kevetala. Allah Đelešanuhu kaže u sura Lisara u drugom majetu, E la te tehidu min duni vakila. Ne možete slučajno da pored mene drugi za zaštitnike uzimate. Prijeti i zabranjuje. U isto vrijeme, znači prijet i zabranjuje da čovjek uzme zaštitnika sebi nekoga drugog mimo Allaha te bareke te bareke veta. Odmah se Ibn Kesir kaže to jest zaštitnika pomagača niti onoga kome se klanja osim mene jer uzvišeni Allah Đelešanu je objavio svim vjerovjesnicima, da njega jedinog obožavaju i da mu drugi ravnim ne smatraju. Razumijete? Znači niko, pored Allaha te bare vatala, ne bude pomagač, niti zašitnik, niti da nekoga obožavaš, da ne mu konjaš, uh, mimo Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Jer Allah što vam kaže, Rabbul mešriki wal magribi la ilaha illahu fatahizbu vakila. Gospodar istoka iz zapada, pored njega drugog istinskog Boga nema i njega uzmikao zaštitnika samo njega nikog nikog drugog pored Allah te bareke vetala. Zati velaz što on kaže u suri Zumer. Kul hasbi Allah reci dovoljan mi je Allah. Kao su je teška riječi reč. Poslednje. Ali je tavakkal mutawakkil. Zaista se na njega oslanjaju oni koji se na Allaha Tebare Kevetala oslanjaju. Ibn Taymih Rahimahullah kaže, pogledajte njegove definicije, kaže, u istinu je Tevekul oslanac na Allaha Tebare Kevetala obavezan. Naprotiv, to je jedna od najvećih obaveza koje trebaju stvarenja da imaju kod sebe. Upravo kao što je iskreno, znam ste kaže, kao iskrenost tih hlasa. Znači, može biti djelom prihvatljivo i primjenom kod Allaha Zilšava koja nema ih hlasa. Znači, pogledajte, stepena kod njega u njegovom shvatanjem, razumijem, telekula, poput znači iskrenosti. Zatim kaže, uzvišeni Allah, naređuje telekulu u mnogim ajetima u svoje plemeni, u toj knjizi, i kaže, strožije to naređuje, nego što? Naređuje abdest i kupanje postanje dželumbuka. Strožije, abdest, može biti jedan namaz primjen bez abdesta? Ne može. Da li može, znači, tvoje učenje Kur'ana ili tvoji namazi biti primjen ako nemaš gusula? Ne mogu znači. Znači, strožije, naređije. Znači, znači da čovjek duže klanja bez abdesta ili, znači, u stanju ženokluka. To ne može čovjek zdraviti, znači, sva ti pojmiti. Ali, je, znači, koliko ti je to obavezno da se okupaš, uzmiješ abdest, tevekuna, laha, tebare kevetala je obavezni, obavezni od toga. Pa kaže, kao što također zabranjuje oslanjanje na drugog, mimo njega uzvišenog tebare kevetala. I ovo je kazao svoje knjize poznato je El Iman. Sljedeći plod spoznaje ovih Allahu i Tebarek i Vatara imena jesu, najbolji su na primjer u načinu kako se oslanjati, kako se pouzati, kako se uzati Allaha Subhane wa Vatara su poslanika alaihi sallatu wa sallam i njegove ashabi. Znači oni su najbolji primjer. Ako budemo čitali i šitavali silu poslanika alaihi sallatu wa sallam vidjet mnoge primjere. Ako budemo izčitavali života ashab, aposlanika, alihi i salatu wassalam, vidjet ćemo znači, mnoge primjere. Kur'an i sunat nam govore znači, o tome. Ibn Abi Hatim navodi predaju od ikrima gdje kaže kada su se mušici vratili nakon bitke na Uhudu. Vi znate da su oni pobjedili, da su porazili muslimane u tom danu, o tome smo govorili. Kad su se vratili, znači kad su se približili jednom mjestu, drugi su im kazali u tom trenutku, kaže, niti ste ubili Muhameda, a niti ste došli s njihovim ženama. Znači, ste porobili žene, niti ste ubili Muhameda. Ništa niste uradili. Kaže, brzo se vratite. Vrate se da dok ićete, znači, i poslanika sallallahu alayhi wa sallam i ashaabe drugove njegove. Pa je, znači, u tim trenucima došao haber i do poslanika alayhi sallatu wa sallam, a Allah dželšanu mu Objašnjava tu situaciju Kur'anskim ajetom: "Pa kaže: 'Ljudi im govore: 'Mi znamo da će ljudi skupiti protiv vas, pa bojte se.' Pa im je povećao vjeru i rekli: 'Dovoljan nam je Allah, i kada su vam kazali: 'Zaista se ljudi sakupljaju i okupljaju protiv vas, pa ih se pribojte.' Vi ste znači ti koji se boje, boje ni. Pripazite se takvi" Ništa im, kaže drugo, nije povečalo osim iman i vjerovanja u Allaha Đelešanu. Pa su u tom trenutku kazali, šta? Dovoljna mi je naš gospodar. Hasbuna Allah, dovoljna mi je Allah Đelešanu. Proti takvi, proti svi oni koji su okupili, protiv nas. A zaista on divan zaštini. To je kazao poslanik Ali Slavet Veslani. I kazali su oni koji su bili uz poslanika. Znate kako je, u tim tičnim trenutcima, kada su doživjeli porad 70 mrtvi, među njima znači oni su se, i dio njih se i razbježu, kad su pomislili čuli ne riječi sjećate se izbjegnički kad je prošla vijest da je poslanik Raselio da je bio ubijen znači sve se to ona je razbijala rastrulo sa tog bojnog polja međutim u tim trenucima kada su poruo se svakopli okupili kad su čuli vijest ali pomalo dovazi da ih dokreće da im zadaju znači konačni udarac oni kažu da ih me dovoljan Allah zelashanu a da je Allah zelashan divan zaštitnik njih Zatim Allah Đerašanu pojašava pa kaže فَاُقَلَبُوا بِنِّعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَدْلِنْ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَتَّبْعُوا رِدْوَانَ اللَّهِ Tada su se vratili sa blagodatima od Allaha Tebarek Avetala i njegovom dobrotom i nije ih zadesilo niti to taklo bilo kakvo zlo. Jer su se na Allaha Tebarek Avetala zaista istinski osloni i Allah Đerašanu ih se je uspriječio nije se desilo ono što su naomili mušici. Zakon kaže Allahu Rešanu, wallahu hu a zaista Allah džeršan taj koji posjedije najveće, najveće dobro. Hasbunallahu ve ni'mel Ibn Abbas kaže da su ove riječi izgovorene od strane koga? Ibrahim alayhi salam kada u kom trenutku? Evo poharija bilježi kada su ga bacili u vatru tako veliku koju su, znači zapalili, da ptica kada bi preletla iza te vatre, pala bi dole. Kada su ga tu vatru, on je izgovorio te riječi, pa je Allah Đelešanu učinio vatru da bude kakva hladna i spasnostna za Ibrahima alihi salatu wasalam, kaže također je te riječi izgovorio Muhammed alihi salatu wasalam, kada su se ljudi bili okupili, kao što smo naravili ovaj primjer znači, prije toga. Zatim ćemo navest drugi primjer, a to je kada su se saveznici zaputili prema poslaniku Alisa Matu Vassanam prema Medini, bitka koja je poznata u islam kao Hendek. Mi smo spominjali neke detalje. Mi spominjali smo islo tako, znači da je od muštika, kako se bilježi u Kigama Siri, bilo njihovo deset hiljada koji su zaputili sa jasnim ciljem da oni unište i poslanika Alisa Matu Vassanam i sve njegove sedmenike. Po jednim rivajetima, a mišljenja Ibn Hazm, da je ashaba bilo koji su bili spremljeni da se bore 900, 900 njih, protiv 10.000. A po Ibn Ishaaku i drugim istoričama kažu da je znači, ashab bilo oko 3.000, prilike znači 3.000. Ali 10.000, daleko bolje naoružani, ispremljeni dolaze protiv ashaba, oni su imali logistiku, imali su hrane, imali su piće, imali su sve. U rivajetima koji su došlač, znači, koji su virodosveni poput Fethlubarija od Ibn Hadžera, da kaže da se znao desiti, pošto okupacija i obsada Medine trebala mjesec dana, mjesec dana, kažu znao se desiti po tri dana da je prolazilo, a nisu imali što da jedu. Znaš kako je teška situacija, mi tu tešku situaciju u jednom od imena spominjali. Međutim, znači koliko je teško bilo, a shabna, u tim trenucima da nisu imali šta jesti, a nekad da kažu imalo, znači toliko samo da uzmu hurmu, jednu hurmu, Znači koja bi bila njima dovolja. Jedna hurman ne bi. Pogledajte te teške situacije, imate deset hiljada ljudi koji su došli da urade sve, znači da pokušaju svu, da te uništje, da te ubiju, da te više nema, da ne postojiš. Gdje i na koga se pouzdali? Na koga su se ono? Ko je taj ko je njih zaštitio? Vi znate kako je to končalo. da je Allah Da u ashabi nisu ispavili strijelu, u smislu da su izašli iz svojih kuća, preko hendeka, da su prešli, da su napali njih. Nega Allah je svoju silu, svoju vojsku, svoju moć, tako da su bili spašeni. Allah je kaže, govoreći o njima, namaje znači ovdje bitno samo da spomenuo njihov govor i u, kako je Allah je pisao to stanje njihovo imansko znači, stanje. Allah kaže u Sure Al-Ahzab, u 22. 23. majetu, Voled ma ra'ul mu'minun rahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wasadaqa Allahu wa rasuluh. Vel Keric, vel Keric kaže kada su vienici ugladali saveznike, znamo se ti 10.000 koji dođe. Kada su i ugladali, kažu ovo je ono što nam je naš gospodar Allah obećao. Ovo je tu. Boriči se i boriči se i stalo će nas da bore se kako bi vas otratili od pravog puta. Ili da postaneš poput njih, ili da ti ubiješ. Kada su to ugledali, tu takvu, znači, strašnu silu koja je došla tako naoružana da ih uništi, kažu, ovo je ono što nam je naš gospodar obećao. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ A Allah Đerašanu je istinu kazao i njegov poslanik. I poslanike govori, ako krenete na mojim putem, ako povjerujete, bit ćete iskušavan. Zalaši na vam iskušenja. Načiko je nešto moći izbjeći. Neće da se da vam svi ljudi bijeli. Da kažem, mašal jesta dobro. Evo vam po jedan buket cvijeća. Zaten kaže: "Vama za dah illa imanan I to staje to kada su vidjeli, nije im povećalo strah. Nego kaže samo ih je povećalo iman u njihovim slica, srcima i predanost Allahu te barekatu. Načiko iskušenje kada dođu, kada ugoda što je iskušenja habibi, to treba ti bude nešto što će ti povećati ima, da se vratiš allah da ga slaviš, da ga veličaš, da budeš čvršći, jači, stabilniji i bolji. Na njegovom te barekove ta la Zatim kaže Allah-u, sljedeće majtu. مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُ مَا أَهَدُ اللَّهَ عَلِيهِ Zaista od vjernika postoje, ko? Riđal, istinski ljudi, istinski, znači pravi riđali, koji su Allahu dželašanuhu obećali, dali mu obećanje, dali mu zavijet. I ustrajni su da izvrše taj zavjet. فَمِنْهُ مَنْ قَدَى نَحْبَهُ وَمِنْهُ مَنْ يَنْتَزِرُ Onih Oni oni koji su ga ispunili, a ima i oni koji čekaju da ispune. To je borba na lahom putu i da preseli kao šehidi. To su bili zavjeti njihovi. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا I ništa od toga oni nisu izmijenili. Onoš što su obećali, ustrajni su na tome, da okončaju na onome što su ustrajni. I od njih je znači pao jedan određen broj, drugi je imao nijet, Allah uzma uzima šehida koga hoće uzma, znači svakoga. Nego je tahizd, Allah probira da bira i između ljudi ko će biti šehit. Ja može biti svaki šehit, poput brata, šta je on pomislio, samo Allah zna od nekih ideja, kojim je šetan došao sa može možda zadnjih ovih deset dana Zulhidžeta, kaže poslanik sa Allahu alijih veseleme, nema vrednijeg dijela u ovim danima, znači nijednog od slavljenja veličanja, te spiha Allahu tebare kevetala, osim da čovjek ode na lahom putu, znači u džihad, i da se ne vrati nakon tog puta ni sa imetkom, ni sa životom. To je najbolje djelo u ovim danima koje čovjek može učiniti. Kad imamo propisan džihad, propise i ostalo. Možda mu je šeitan došao s te strane, da je čovjek pomislio ovo sada ti prvi 10 dana da ode, ali pogledajte znači gdje može biti to še šehad na Allahom Tebare Kvetala putu? Nislično. Znači, u, takva stvar se ne opisati, niti nazvati džihadom, ti borbu na Allahom Tebare Kvetala putu, osim da se opiše sa Ifsadom Filardom. Da je to nered i sijanje nereda po zemlji. Nijukovom slučaju je borba na Allahom Tebare Kvetala putu. Zato vidimo koliko neznanje može da utiče na čovjeka da uradi nešto nepromišljeno, nešto što nema veze sa Dinom. Kada ne uči, kada ne izučava i kada ne sluša od onih koji, koji znaju, koji znaju vjeru. Tako da znači, čovjek treba da prije svega izvuče pouku da ne bi slučaj bio doni koji će prouzrokovati ne da će drugim muslimanima svojim džehlom. A za svaki problem koji ti budeš pro uzroku, ah, odgovornost u šarijat, i odgovorne imaju sankcije. Šarijat nije svakim, kad kažeš vjerniku, smak, grli ga, ga znaš, elhamdulillah, super, brate, mi te volimo, ti sve tu u rijedu, mi to tako radimo. Al-Habibi, kad ti prekrišiš bilo koji prekrišaju šarijat od Allahovi propisa, mi te kažemo, mi te bit ću i jemahi. Piješ šalkom, mi ćemo ti izbiti, ti ako znaš, brate, slomit ćemo te. I nećemo se sažaljavati prema tebi, nećemo osjetiti Allah štof kada govori bludniku, i bludnici kaže feč li du, vi hi, kaže izbićujte sa stotinu bićeva i nemoj slučajno prilikom toga da osjetite saželjenje prema njima. Nikako. Dok to razvoj si vjernik i vjernic. mu'min, naziva se mu'min mu'minka u kuranskom ajetom, nemoj to da osjećavaš, naš brat, kako možeš proti brata pričati, mi ga trebamo voliti. Jedno. I brata, znači u islamu, imamo njegova prava, on ima prava kod nas, kao što imamo prava kod njega, ali on prekvišio prava koja mi imamo kod njega. On je na ezijet i od muslimane i muslimanke. I svaki taj ezijet koji je osjetio od braća muslimane, on će imati odgovornost pred Allahom i A Ako je, znači, brat, brat, pripada nama, od nas, svjedoči, jo ga ne znam. Znači, ako zaista je musliman, čovjek se potvrda je musliman, mi imamo u islamu musliman, muqmin, muhsin. Prvi koji uđu u din koji posvjedočeni nisu još uvijek imalo na izgrađen iman, oni su muslimani. Od ti muslimana sva što može očekivati. Znači musliman može da učini zinalog, može da ubije, može da ukrade, može da se ubije. Može se ubije. I bit će ispod Allahove boji, oće oprostiti, prosti, A za svakom od tih stvari je došla velika prijetlja, džehennemo. Znači, ne do toga kaže, ja ću biti pa će mi sa Allah smilovati. Ne, nego Allah, prije, ako to uradiš, bit će ti džehennem, bit ti vatra koja je znači, pripremljena za onih koji su neposlušni, nepokori Allah-u dželešanu. Ako čovjek takve stvari učini i ne i ne pokaje se, vrati sa Allah-u dželešanu, još poslije ko pomisli, umisli da je tekarlu Allah, da se približava tim činama dželešanu. To su sve znači gluposti. Nad glupostima daleko, bare, je daleko, da lahajte bare, kao je Ovaj ajt koji govori o pravim muslimanima, istinskim vjernicima, oni koji zaista imaju prave nijete, šehadeta, Allahom tebare kvetala putu, to su najveći cilje. I po slanju sallahu alihi veseleme, znači mnogim hadismima je kazao da čovjek, vjernik, mobin mora da posjeće sebe na borbu, mora da posjeće sebe znači, na šehadeta, Allahom tebare kvetala putu. A su prilike poput kada je bio agresor na Bosnu, pobio, razbio, silovo, zauzo, protjero, sve živo i sra. ta su bila situacija za dokazivanje borbe na lavom putu, da se sačuvaš, da sačuvaš porucu, da i uh, imejetak, da sačuvaš čas, ugleć, zemlju i sve. Mi, braćo, nismo ti koji ćemo dati ovu našu zemlju, ili sa nekim glupim postupcima, napravljenim postupcima da na neko pruzvoj, kada mi pobjegnemo odavde, mi nećemo pobjeći, mi ne damo naše. Ova je zemlja od naših očijeva, naših djedova, naših pradjedova, oni koji su je nastanuli od Allaha Tebare Kevetala, proširili din na ovim prostorima i kako tako može čovjek teh tako reći, nije moje, odrećim se, odlazim, bježim. Ne možeš, Habibi, da se odreknemš onoga što je tvoje. Ova zemlja je naša i mi ćemo našom davom akoboda uz Allaha Tebare Kevetala pomoć, proširite Allahu vjeru na ovim prostorima. Zašto ćeš ići redje, Po novogradu, kućka kad imaš kućka, vidiš, imaš prostor, imaš zemlju. I zašto nekome da da se obradi tek tako, znači što nije mogao uzjeti puško i agresivno u tek tako, znači danas prepušiš samo, nešu prepuštaš. Znaš kako ćeš se boriti protiv toga? Znaš kako ćeš opsaditi novim prostorima? Šta ti je sve dozvoljeno šerijatom? Jer Allah dželešan, koji gospodar svi stvorenja ne čini nepradu niti prema bilo kome, pa čak niti prema nevjernicima. Nema nepravde. Zato od uzvišeni šerijanski propisa je potje islama jeste da čovjek kada dođe kao nevjernik, kao osoba koja nije pravi vjernik, u šerijanskoj državi mu se dajemo daje sigurnost. Dajemo sigurnost radi radi, pije, stane, živi u toj državi. I nikome se managa ne dira, ne pada, čovjek ne pita strašno što se tas, da ga čuva. I obavezaj se musulman ga čuva i da ga paze. I to je potje islama da znači ne pretre dina i nevjernici koji ne vjeruju u Allah Allaha, da oni znaju zaista što je u Kur'an, oni bi poželili da im komšija bude, znači da im komšija bude svaki istinski vjernik. Znam si, znači, musliman, u čiji su jezika i ruku, mirni drugi muslimani. Isto tako mira tvoje komšija, ako nije musliman, mi u šarijat imamo komšiju znači vjernika, komšiju rođaka i komšiju nevijernika. Tri vrsta znači, komšija i prema pre svima njima imamo određena prava, ne smiješ ga uzemiravati, ne smiješ ga dirati, ne smiješ ga napadati, Habibi. Sijediti, poštovati u smislu, znači, potpomaganja e, dobročinstva. U srcu ne voliš njegov kufr, njegovu, znači nevjeru, ono što je zijeti Allaha, vrijeđa Allaha, to je znači jedna druga stvar, druga mesela. A dobročinstvo je ove stvari, ako te ne dira, ne diraš ga, viš poslovno ako su u sporazumi, uspostavljeni izveđu nas i njih. A ko ti daje zapravo ti kršiš te sporazumi? Zato kaže ma odgovornost i bit će pitan svaki onaj koji bi to podržao, koji bi to podržao, koji bi stao uz to, ima odgovornost koji je onaj koji to radi. Allah što nam kaže u, u, u hadisu, Muslimu kaže, poslani sva salam, <totototik> <tototik> prokleo Allah onoga ko zaštiti prijestupnika, ko zaštiti prijestupnika, grešnika, prokleo ga Allah, ko u njegovu odbranu. Kažu učenjaci šta mislite kakva je tek kazna za onoga koga potpomogne. Kosmisliti ko plan ovako na primjer, sjediš u auto, dovezeš ga, kažeš zađemo ovde putsa. A čovjeku je što sa širetskim skadom plus sa širetskim probićem, kako ajkad na koga podpomogne, koga doveze ili ko učestvuje u tome. Pa jure uzbe znači od tog samo A neki da čitam, ja zato govorim baš neke da diskusije na na internetu. Ja brat komentariše kaže, kao seče je da ima kaže ručni bacač. Zazate. No, jedini sjest da je potpuno svojim riječima da je stao da podržava to djelo i ispada pod Allahom proklesnju. Jer učenjaci kažu muhdis ovdje, prijestupnik je onaj koji uh, radi ifsad fil ard, koji sije, smući, nered po zemlji. Tako se opisao muhdis. Možda rekao svača proklao Allah novotara, da prevede tako. Ovaj, znači, ovdje učenjaci kažu muhdis je u ovom značenju ko čini fesad po zemlji. Ne red po zemlji. K'o takvog zaštiti, skloni, sakrije, kaže, bratevo, osiguran si, ja te volim, ti sam muahid, ovo, ono, znači sve to u red, kontakt, mi tebe cijenimo s te strane, ali isto tako Allahove propise izvršamo, ako ti prekrišiš Allah zakon, mi automatski tebe uzimamo ruku, ti stavimo ruku, to osjećamo, k'o k'o k'o k'o tako. Šerijate nareda se ruka useče i onome koji Allah spominje veliča slavi, slave i klanjaj i znači sve radi ako prekrišiš što? Ako radi zina, šerijat je naredio da izvrši kad ja i muslimani šerijsko tijelo da te kameriju do smrti ako se bi oženjen. Ako nisi bi oženata izbacujemo sa 100 bičeva. I ovakve stvari su za svaku osobu u šerijatu imaju da znači, će propisi, sankcije kako se kazniti ovakva osoba. Čovjek, ne treba da osjećamo svom osjećaju osjeća osjeća tugu, nego treba da tuguje zbog njegovog postupka što je prouzrokovo davi muslimanima na ovim prostorima. Od čega je Islam čist? Od čega je čist poslanik Ali Islatova Islam? Poslanik koji je postupci, po, o, postupci u holefavu, raši, din, postupci, svi ashabaj, svi oni koji su sjedili ashabaj. Niko nije njegovoj strani, niko. Tako da čovjek koji ima neku šuhu, treba da je ostraniji i da prihvati dokaza. Zatim istinski tevekut je štit od šeitana ra'anetullahi alayhi neke laho prokljestva na njemu ili na njega i svih njegovih vesvesa i svih oni koji su u safojima šeitanu znači tevekul, ko se osvali na Laha Đelešanu od plodova toga jeste da ćete Allah zaštititi štititi od šeitana njegovih vesvesa i štititi od onih koji su pod uticajem šeitanovih vesvesa od ljudi i džina Allah Đelešanu kaže ''Va izra fara'ta l-Qur'ana fasta'idh bil-lahi min ash-shaytani r-rajim'' A kada odboczis Kur'an, da učiš. Traži zaši to da Laha jala šanuhu, odbocli tog šeitana. Pa nam je doka za sredječe majetu. Allah šeitana kaže, ''Innehu leysa lahu suhbanu ala l-lazina wa ala rabbihim yetovakkarun'' A on, za nema nikakve ovlasti nad onima na donijima kojima, Allah Đulašani opisuje, koji vjeruju i na Allaha te bare kevetala se istinski oslanjaju. Znači, koji istinski ostvario tevekunu, podova tog tevekula, da ti šeita ne može sve sama ništa učiniti. Ne spominjamo taj događaj. Bilo koji postupak, znači, da čovjek uradi, ako se istinski je pouzdao Allaha subhanahu wa ta'ala, ima ostvaren iman u svom srcu, šeita mu ne može naštetiti, ne mogu mu ve svesa njegove ništa učiniti. Zatim Allah Đelešanu opisuje inama sultanuhu alallazine jeta wallavunahu alallazine hum bihi mušlikumi. Zaista o vlasti on ima samo nad onima, ili vlast ima samo nad onima koji postanu njegovi prijatelji. Koji poču u stavljanju sred život kojima se odazovu njegovi vesvesama. Samo nad njima znači on ima vlast i njih može zavoditi od potru na stramputicu. I koji šeitana Allahu Đelešanu usmatraju druga Znači u ibadetima, u svim, znači, uh, naređenim, naređenim stvarima koje Allah držana naređuje, oni, znači, imaju udjela u tih stvarima sa šeitanom. Enes radi Allahom kaže za čovjeka da je rekao poslanik sa se koji izađe iz kućne, prilikom otvrenja vrata, prilikom izlaske iz kućne i prouči dovu gdje kaže poslanik sa vrata La havla wala kuwata illa billa U ime Allaha uzdam se i oslanjam se samo na Allaha Čelešanom i nema istinske moći ni snage osim Allahove Tebarek i Vatala moći i snage. Ko to bude proučio, kaže poslanik sallahu sa arjih i vselem, bit će mu rečeno upučen si, zaštićen si, sačuvan si i od njega se kaže nakon toga šeitanu daj. Upučen si, bit ćeš taj dan upućen. Zatim kaže, zaštićen si, bit ćeš po zaštom Allah tebara i kvetala i bit sačuvan od djelovanja šeitana, a šeitan se od tebe udalje. Zatim kaže, u Vahad ovaj izbiješ je budav od šeha Albani kaže da je vjerodostajan. Zatim drugi šeitan kaže šeitanu, kako ćeš sa čovjekom koji je upućen, koji je zaštićen i koji je sačuvan? Znači nemoguće da možeš prići taj dan, da ga možeš dirati, da ga možeš nagovoriti, da ga Zato, draga braćana, učite da u bismillah tawakeltu ala Allah la havla wa la illa billah. Ova je jako bitna da se izgovara prilikom znači, izlaska iz kuće ako želite da budete zaštićeni sačuvani od prokretog šeitana i da šeitan bude udaljen, udaljen od vas. Zatim, sredjeći prod, ko se istinski oslovnije na Laha u svim svojim stvarima, Allah Đelešanu će mu podariti svake situacije, odnosno, olakšat će da sve svoje planove koje ima, koje je, znači osmislio i zamislio, on će, inša ozalahu, pomoć ostvariti. Allah što kaže u suri Palak u trećem ajetu, وَمَنْ يَتَوَكَّرْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ A onaj koji se oslali na Allaha, tebareke ve ta'ala, zaista mu je Allah Đelešanu dovoljen. Dovoljen. فَإِزَعَزَمْتْ Onim ajetima prvim, kada... Odlučiš, doneseš, doneseš odluku da nešto učiniš nakon toga se osloni na Allaha Jerršana Jer ti je on dovoljan Da ono što si naumio, što si uh, zamislio učiniti Da će on te bareke vetala pomoći Od Umira ibn Khartaba radijallahu anhu se Prinosi da je poslanik sa Allahu aljih i Kazao Kada bi se vi, kaže, istinski oslanjali na Allaha te bareke ve Istinski znači oslanjali Na Allaha te bareke vetala, ta'ala On bi vas obskrbio kao što obskrbljuje pticu, koja osvan je gladna, a za noći sita. Osvan je gladna, a za noći sita. I ovdje, znači, je ptica uzela za esbabe, za uzroke, što znači, ona kada je osvanula gladna, ona je poletjela, pa je počela tražiti, vratila se na na svoj mjestu sita, jer je te barek koji je obskrbio, I tako garantuje poslanik s.a.v. svakom onom ko se istinski na Allaha s.a.v. osloni, da će imati rizk od Allaha s.a.v. hadis bilježi Ahmed tirmiz ibn Mađe, <coughs> el-hakima šeha al kaže da je vjerodostojeno. Imam Ahmed je upitan šta je dokaz istinskog oslanca na Allaha s.a.v. Da li postoje neki dokaz? Pa da se osloni na Allaha i da u njegovom srcu ne bude Nimalo malo želje, da mu neko od ljudi dođe sa nečim. Rezujete, to je istinski osnovac. Da si istinski osnovniš Allah Laha subhanahu wa ta'ala, a da ne pomisliš i da ne očekuješ i da se ne nadaš, da će ti neko od ljudi danijeti nešto. To je najsrčanije te veku. Kad pravi te veku, istinski te da u srcu se osloniš na Allaha Tebare Kevetele, da no, čekuješ nijedko da će neko donijeti nešto, nego da je Allah Đelešan taj koji će ti to podarti. Pa kaže nakon toga, ako se bude tako ponašao, on će biti onaj koji se istinski oslanja na Allaha Đelešanu i Allah će takvog obskrbljivati. Tako. Zatim kaže u nastavku, također je upitan o narodu koji ništa ne radi, a govori. Mi se istinski osanjamo na Allah. Koliko danas ima među nama takvi? Allah će dati, da. daj, znači. On upitan ima Mahmed od takvom narodu koji kaže, znači ništa ne radi, vidiš ga da ništa ne radi, a govori, Allah će mi dati. Kaže ima Ahmed, to su novotari. To su novotari. I ovo znači biljež ibn Ređeb u svom džami u ulumi l kada govori, znači, o ovim, o ovim stvarima. Navešamo još jednu priču koju imam Buhari navodi koja je čudna, a ustvarjamo slika večerašne naše predavanje. Hadis je znači podugačak, ili dug, djelao posanih sallahu alihi veseleme jedne prilike iz priče, znači jasabima priču iz naroda benu Israela. Izraelčana među kojima je bio čovjek koji je tregao da mu neko posudi stotinu, odnosno hiljadu zlatnika. Pa je našao drugog od njih, gdje ga je upitao da li si spreman da mi posudiš ti hiljadu zlatnika. Pa on kaže, gdje su ti svjedoci? Ko će posvjedočiti, ko će mi biti garant? Znači, ko će posvjedočiti i ko će biti garant da sam ti ja to dao. Kad ga je upitao ko će ti posvjedočiti on je kazao, kefa bilahi šehida. Dovoljna mi je Allah kao svjedok. Bili su vjernici. I on je to prihvatio. A kaže ko ti, kaže biti jamac, ko će da ćeš ti to vratiti, pa kaže kefa billahi, kefa billahi kefila, nije vekila, kefila, kaj dovoljan je jamac Allah te bare kevetave. Tako da se dogvorio, on mu je posudio. I on je nakon toga otišao. Otišao, te pare potrošio, nakon toga ponovo sakupio pare i pokušao, znači, da vrati te pare čovjeku. Ali on daleko, znači, nisu blizu, između njih je more. Kaže, izlazi je svaki dan na obalu, traži malo kakve lađe, da se ukrca, da se vrati. Nije na našu takvom lađu. A vrijeme je, znači, već prolazilo do onog roka kada je obećao da će vratiti njemu te pare. Jedan dan kada je vidio da nema više lađa, da ne može, znači, stići na vrijeme, osim u tom danu ne pokuša da Odlučio uzijeti drvo, izbušio ga je, ubacio zlatnike, zatvorio i došao na obalu mora i tada u tom trenutku kazao. Kaže Allahu dragi, ti uistinu znaš da sam ja od toga i toga pozajmio hiljadu zlatnika. A on mi je, kaže, tražio jamca pa sam rekao dovoljan je Allah kao jamac, pa je, kaže, bio zadovoljan sa tim pa je tražio svjedoka, pa sam kazao dovoljan Allah kao svjedok, pa je bio zadovoljan s tim. Pa kaže, kaže Allahu, dragi, ti si danas svjedok, da sam pokušao sve načine da čovjeku vratim taj mjetak, a ja nisam, kaže, u stanju. Nisam našao. Povarajte, koliko sam trudio da vratim to. Znači, uzelo za esbab, ovdje, znači, glana stvar da svati čovjek, esbab, uzroke koji vode, znači, ovo telekom. Zatim, nakon toga kaže, ja sam se istinski trudio, i nisam, kaže, našao, danas vidim samo da je ostao da si ti taj koji će biti u da to dostavi, niko drugi. I kaže, na tebe se ostanjam da ćeš ovo dostaviti. I zatim je bacio drvo u vodu. I kaže, drvo je potomlo, on se vratio u svojoj porodci. Višta više nije gledao. Kažu, nakon toga, u hadistu, znači hadist govori, poslanik Sala Selem, ovaj drugi je izašao kod sebe na obalu mora, očekujući i sčekujući kad će doći neka lađa, smatrajući će biti na njoj osoba koja će mu donijeti imetak. I nije našao. I kaže, ugledo je drvo kako puta na vodi. I sjeti se, kaže, mogu obuzeti to drvo i kući kuću, jel, da se zapali vatra, da se njegove ukućanje ogive. Kaj došao kući, raspilio to drvo, kad tamo zlatnici i pismo koje je, znači poslao ovaj prvi čovjek. I svatio. Međutim, onaj drugi nije znao da je to došlo po njega Dani su prošli, uh, uspio da se ukica na neku lađu, dolazi u njemu, puca na vrata, selam, selam, pita kako si, šta si, kada došao sam ti ti vratim hiljadu zlatnika. I kada lalim, sve sam pokušao zaista da ti dostaje, nisam bio u stanju, nije bilo broda, nije bilo nađe, evo danas sam stigo, pa prihvati. A kada je sti meni, kaže prije toga slova, Ma kažem ti, kada je sve sam pokušao, nisam uspio na lađu, kako ću doći. Kaže nene, kaj tako mi je Allaha, Allah je dostavio, kaže, u tvoje ime ono što si poslao. A ti hiljadu zlatnika uzmi, kaže, budi svetan i uživaj rad se svoje pamijene. Ovdje ima po, poruka i povuka puno, mi vremena, znači, da ih ispominjamo. Nama je bitno, znači, ovaj istinski tevekul, kad se osnovniš na Laha Đelešan, istinski tevekul, to je najpravi mu'min. Ovo ne može svak. Znači, svak da uradi tumere. Ja znam da vidi logike, vidiđe veze kod nas ovdje, to nešto radiš kada neko će to dostaviti. Ovo je istinski tevekul. I pravi iman, i, i onaj, e, da je svatio i spoznamo gospodara Tebarek i otela njegovu moć. Zatim, za pod koji navesti, jeste da čovjek kada uzme za uzroke, za esbabe, to se nekosi sa tevekulom. Ne suprosljava se tevekulom, nego čak naproti nam je naređeno da uzmemo te uzroke koji vodije tevekul. Znači, prihvatiš nešto, kao sebe uzrok, a nakon toga da se osloniš na Allaha Đerašanu. Dokazan je zato, hadis od 11. i ljumalike, radi Javanu, da je neki čovjek rekao poslaniku, sallahu alihi wasallam, o Allahu poslaniće. Hoću svezati devu, a zatim se osloniti na Allaha teba, rekao je tamo. Znači svezati devu, pa se onda osloniti na Allaha Đerašanu, ili ću je pustiti, a nakon toga se osloniti na Allaha Đerašanu. Pa kaže, ne, kaj svijezat ćeš devu, pa će se tek nakon toga slotina Vađijaša. Ostaje auto pred džamijom, otvoren ja je kaša, sasutan Vađija kaže, "Kaj ti žani?" Naći to je primjer da je ostaviš tamo auto slučajno ili zatičeno, šta je ispravno? Šta je ispravno tebeko? Ispravno tebeko da zakućaš što auto i da dođeš džamiju da klanjaš. Ako se šta desi, da se sa drugi neki e, šerijanski propisi, da se iskušan da li nisi iskušan, da li može nisi uspeo zaključati nešto što je slučajno i slično. E, a kaže, O sura al-Mu'min, je ta se to objašnjava pa kaže: "Wa ufawwidu amri ila Allah. Ja svoju stvar prepuštam Allahu te bareke ve taala, inna Allaha basirun bil ibad." Naći da svoje stvari, svoje postupke, sve svoje slučajeve, sve što se radi, sve što se dešava, da ih prepustiš Allahu dželešanu, a on je taj koji vidi dobro svoje robove. I poslanik alejhiselatu vesselam je učio često da do e uh, hadisu koji kaže Šejh Albani da je vjerodostan Ahmed i Abu Davud ga bilježe je dž, Allahumma rahmatake Gospodaru moj, moj Bože, zaista tražim i nadam se tvojoj milosti. Tala'ta künni la nafsi tarfat 'ayn. Inam wa ma prepusti samom sebi ni jednog trena. Na znači, čovjek trebaš biti da sostaneš na lađalšanik sam sebe da budeš prepušten. Zatim kaže popravi svo moje stanje, sve moje trenutke, sve što se dešava kod meni možu, popravi gospodar, zaista nema drugog istinskog Boga, osim, osim tebe. S ovim ćemo završiti, molim Alana Tebare Kvetara, da nas počeo s istinski oslanjanjem na njega Tebare Kvetara, da se pouzdamo i uzdamo samo na Allaha, a onaj koji to učinio, zaista je Allah subhanahu wa ta'ala divan zaštitnik, svakom onome ko su ostali na njega. Molim Allah Tebarek da popravi stanje naše, naše Bosne, stanje muslimana u čitavom svijetu, da iskušenja i fitne koje zade se umet poslanika sallahu alihi wa salame brzo prevazi iđemo da izađemo iz njih, a da je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan s nama. Allah, Allah molimo da ovom kur'anskom djelađu što ono kaže Rabbena ratuzip kulubena ba'da idh hedajtena veheblena min ladunke valija iz druge kuranske dove i zatim znači djeva šano kaže Rabbena ente meulana atansurna alal haumil kafirin molimo Allah da što nam učini iman stabilim da ne budemo nepokolebljivi da ne popuštamo našoj vjeri on je zaista divan zaštnik svakog onoga koji se na njega oslanja tražimo njega zaštiti utočišće do onih koji ne vjeruju koji se bore protiv, protiv muslimana subhanek, Allahum hamdika, shabana, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha, ilaha,